«Якось некрасиво виходить», – виновато промовила Мегі. «Я пізніше все йому поясню», – пообіцяла Софія. «Зараз не можна, бо ми наражаємося на небезпеку змусити його стати співучасником змови, що не лічить докторові». «Так, не лічить», – попугою повторила Мегі і закивала головою. А жінки пішли в кімнатку для гостей і також завалилися спати. Вечері прийшов батько Мегі і забрав доньку з онуком додому. Роберт спав цю ніч дуже тривожно. Софія відчула, що він у гарячці і дала йому випити жарознижувальних ліків. У нього таке часто траплялося відтоді, як вони Переїхали на острів. Роберт мав з дитинства алергію на хутро, пір'я, котів. Молода родина наче й уникала контакту з цими алергенами. Однак усе одно Робертові приступи періодично повторювалися. Вони з Софією помітили, що найкращим способом позбутися алергії було виїхати з острова хоча б на кілька годин як казав Роберт, провентилювати легені. Отже, долю сьогоднішнього дня було вирішено. Роберт бере відгул, і вони їдуть на материк. Софія зібралася, як завжди, швидше від чоловіка, і сіла його чекати на дворі на лавочці. Був соняшний день, і симпатичні різнокольорові будиночки – яскраво-червоні, жовті, сині, брунатні, гарно вигравали на зелених схилах пагорбів. Вона озирнулася на свій білий будинок і подумала, що, напевно, сьогодні таки наважиться купити фарбу. «Роберте, як ти думаєш, у який колір перефарбувати нашу хатину?» «Люба, ти ж дизайнер, вибирай сама». Я в цьому нічого не тямлю. А ти не будеш проти темно-жовто-гарячого? Гарний колір. Ти готова? Пором відходить через півгодини. На маленькому поромчику, що його тягнув маленький буксирчик, поміщалося п'ять машин. Цього разу з ними опинилася машина, на якій батьки везли до пологового будинку Брітні, про яку казала Мегі. Ця родина поставилася до народження дитини серйозно. За два дні до кінця терміну вони забронювали в клініці на материку палату для доньки, а собі номер у готелі. Брітні та її батьки дуже зраділи, що їхнім попутником виявився доктор оскільки вони мали один непідписаний ним документ і боялися, що в них його не приймуть у клініці. А так їм вдалося залагодити справу, не виходячи з машини. Батько Брітні, Біл Різник, був місцевим колієм свиней і вирізнявся своєю солідною поставою. Такої самої комплекції була його дружина і донька. Брітні була єдиною дитиною в родині. Вона вже трохи засиділася в дівках, їй було під тридцять, але, судячи з усього, женихом їй і не пахло. Біл різник, не соромлячись, публічно побивався з приводу того, що немає кому передати бізнес, і навіть подейкували просив отця Буніфація замовити словечко перед Бренданом. Аби той зробив брітні дитину. Ніхто не знає, чим закінчилися ті переговори, але дівка й справді завагітніла. На пристані лікар і батьки майбутньої мами щиро розпрощалися, потиснули одне одному руки через опущені віконця машин і роз'їхалися в різні боки. Роберт і Софія спершу накупили продуктів, а потім поїхали до місцевого гігантського господарчого супермаркету. Чим подобався Софії цей магазин, так це тим, що там можна було купити все разом. І фарбу темно-жовто-гарячого кольору для стін, і фарбу білого кольору для вікон і дверей, і ролик для малювання стін, і пензлик для малювання рам, і квіти фіолетові з жовтими серединками, щоб створювали контраст фарбі. І горщечки, і землю, і підставку до горщечків, і шурупи, якими підставка для горщечків прикріплювалася до підвіконня. І молоток, і викрутку, і ліку, поливати квіти, і добрива. Основом 33 задоволення одним махом. І от, штовхаючи поперед себе величезний візок, Переповнений оцими 33 задоволеннями, на повітрі вона раптово зіткнулася з іншим покупцем. Вони обоє чемно вибачилися, і на цьому інцидент було б вичерпано. І Софія забула б про випадкового незграбу наступної жмиті.